Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Uzovo se vez jedna druga mesela, vrlo bitna, a to su šartovi, uvjeti. Uvjeti koji se dešavaju prilikom razmjene dobara. U tom kontekstu imamo... Ja znači većina učenjaka voga meta je na tom stavu da su šartovi na uvjeti prilikom poslovanja na kojima se slože jedna i druga strana da su one u osnovi dozvoljene šartovi osim oni šartovi koji ohalale što je haram ili obrnuto o harame ono što je, što, je, što je haram ohalale što je haram i obrnuto znači ohalale što je haram i to vraća narodna šarijska argument. Kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam u hadisu koji su učenjaci prihvatili i uzimaju ga kao pravilo uh, u u, u, u prodajnim uh, transakcijama kaže sulhu ja izun bainal muslimin sulh uh, odnosno ugovor je, kaže dozvolje među muslimane ila sulhan ahalla haraman aw harrama halalan osim kaže ugovor dogovor kaže koji ahalali haram ili o harami halal wal muslimun ala shurutin to ovaj je ova jako bitno znači Kaže muslimani su na šartove u doslovom pravodu. A u stvari misli se muslimani su e, obavezi da se drži šartova i uslova uvjeta na kojima se dogovore da poslu. To je osnova, da poštujemo ugovor, dogovor na kojima smo se dogovorili. Izvijetak ta, ila šartan harame halalen. Osim šart koji o harami ono što je halal, evo e halle harame. Ili o halale ono što je haram. Hadis bilježuje Budavu i drugi uh, ima u njem slabosti, međutim uh, opšte pri, opće, opće privaži, ima drugi uh, argument, takovi, također okazuje govorio o šartovima, samo nisu ovako detaljno preci, precizni kao ovaj hadis. Uglavnom, znači, uh, rad u ovom hadisu je opšte poznat kod islamskih pravnika. Opet su ovdje izvojili zahirije, kažu šartovi su svi haram, osim što imamo dokaz da, da određe šart halal. I tako dalje, nadgovaram njihov dokaz. Uglavnom, ova, uh, ova stvar je jako bitna. Jer je imamo Kur'an skajed, kad fesale leku ba harame alikum, ala džišanu je vama detaljno pojasnio ono što vam je zabranio. Znači ono što vam je, je zabranio, ostalo mimo toga je dozvoljeno, umeđu ljudskim postupcima. Uh, nakon ovog dolazi nam uh, vrlo bitna stvar, a to uh, koju sam nam, nam, namjeravio da govorim, a to su šartovi u kupoprodaju. Ja samo preleti, znači, po njima se može držati e, predavanje. Samo ću preleti, jer se je jako bitni oni stvari koje će nadući poslije, ova pitanja, konkretna, vraćaju se nove stvari ovdje koje govorim. E, uglavnom, islamski pravnici, ja ću spomenuti ono na čemu je većina islamskih pravnika, e, kada govori o šartovima prilikom kupo-prodaju. Kažu, e, oni imaju, ti šartovi imaju e, dva, neka, dva neka stepena. Prvi koji se vraća, e, prvi šartovi, prva tri šarta, koji se vraćaju i odnosi na, na, na mušteriju i prodavca, prodavača. Imamo tri, tu tri šarta, a imamo a, također tri šarta koji se vraćaju na, na robu koja se prodaje i na, a, a, na novac sa kojim se plaća, ili druga roba sa kojim se plaća ta roba. Znači, ime tri šarta koje su vezane za, za, za, za mušteriju i prodavača, a tri šarta koje su vezane za robu i, i e, ono sa čime se plaća. Prva tri šarta koji se vraćaju e, na prodavača i na mušteriju e, su sljedeći. Prvi je šart, kaže, eto radi Minhoma, da obojca pristanu na tu kupoprode, dobrovoljno pristaju. Znači, sa obe strane mora biti dobrojan pristanak na, na, na, na tu vrstu uh, kupo-prodaje uh, oko, oko koje se dogovaraju. Znači, nije dozvoljena kupo-prodaja ako je jedan od njih prisiljen. Bespravno prisiljen, na ne strane kad i ako imaju spor. Naravno, to je svršna kuranski ajit. Ilajim tekunde ti žarete da vam te radi minkom. Osim, kaže, da bude, na početku ni ja nije dođen da sjede, ovaj, bespravno sjede i metak, kaže, osim da bude... Kaže, trgovina na obostranu, na obostrani pristanak, s obe strane. Ili kao što došlo u hadisu, in ne mel bej o antaradin. Kaže, kupo prodaja trgovina je na obostranu, na obostrani pristanak, s zadovoljstvo obe strane. To je prvi šart. I on je jasa, naravno. Imamo drugi šart. A to je da onaj koji prodaje i onaj koji kupuje, da mora je biti obojca. Dža izutesarruf. Da budu obe osobe one kojima je dozvoljeno šerijatski da prodaju i da kupuju. Šta to znači? Da bude slobodna osoba, da nije rob, da je mukellef, da je pametan, punoljetan i da je rešit. Rešit znači da nije, da nije sefih. Znači da zna da vrši uh, kupo, prodaju i metka. Odnosno da, da, je, uh, da je umno sazrio za prodaju i kupovinu i metka. A to znači... Da nije uh, nije dozvoljeno dječaku manji od uh, mlađih od 7 godina da prodaju im itak. Maloj osobi Safihu, ludoj osobi i robu da prodaju ili kupuju im To su izuzeci od osoba kojima kojima dozvoljeno. Treća stvar, treći šart. Uh, a on je bitan. On je bitan kad govorimo o ovom što ćemo mi govoriti u ovim uh, ovim uh, vezano za zaposlovanje sa arapima, a to je da obe strane Nači i prodavač i kupac da moraju biti vlasnici onog što razmenjuju. Nači shart je nekune malikin el ma'kud alayhi au qa'iman maqami maliki. Nači da bude vlasnik onog što prodaje, a ovaj koji kupuje da bude vlasnik i met kak sa kojim kupuje, novca u našim slučaju. ili da bude opunomoćen. Jedna i druga strana, da budu up opunomoćeni, da mogu kupovat ili prodavat ono što kupili prodaju. Dokaz za ovaj šart je poznati hadiz Hakima ibn Hizama, u kojem kaže poslanik s.a.v. La tebi amale se indak. Nemoj prodavati ono što nije kod tebe. Odnosno, taj hadiz znači, nije ti dozvoljno da prodaješ ono što nije u tvome vlasništvu. Osim ako si puno moći. Znači nije dozvoljno prodavati ono što nije u tvome vlatništvu. I ovo je, ovaj, ovaj prekrešaj ovog šarta nalazimo često u praksi. Pogotovo ova prodaja preko interneta. Da osoba reklamira i prodaje nešto što uopšte nini kupila. I druga osoba njoj pristano da govore na kupo prodaje. I druga osoba je onoj koji prodaje, platio je pošalje novac i padne dogovor, a ova još nije ni kupla ono što prodaje. Pa tek kada je pošla novaca, onda onda kupi pa nju prodaje. Znači, ta vrsta kupo-prodaje je haram. Zabran, ima grijeh osoba u tome koja tako, tako radi. Tri šarta koje su vezana za robu ili novac koji se, se prodaju. Prvi šart, kaže, en je kune, mimaju, bahu, lintifau, bihim utlaka. Da ono sa čime se trguje od robe i novca, da budu, znači, od stvari koje su do, koje po šerijatu dozvoljeno koristiti i prodavati. A što to do nas vodi do jedne druge stvari, znači ima stvari koje nije dozvoljeno prodavati. Ispomenućemo tu u jednom drugom pravdu. Poput svinskog mesa, poput alkohola, poput psa ili tome slično. Spomenućemo te stvari posle. Znači, usno, osnova je da ono što prodaješ šerijatski dozvoljeno prodavati. Muzički instrumente nije dozvoljeno prodavati sa četiri mezga. I tome slično spomenućemo te stvari i Drugi šartija, ene kunem maqduran ala taslimi, da ono što prodaješ i sa čime kupuješ da bude u mogućnosti da se preda onom kojem prodaješ. Šta to znači? Da ne možeš kako ja žel, prodavati kako kaže el, da dati pticu u vazduhu. Prodaješ nekom pticu, a ptica je slobodno u vazduhu leti. Ili, da spuštimo našu stvarnost, prodaješ nekretninu koja je pod hipotekom. Znači ne možeš predati pod hipotekom, banka je drži u svoj vlasništvu, ne možeš prodati. Ili, ili slične stvari koje nazivamo praksi. Treći šart, a on je, znači ovaj treći je direktno vezan za ove probleme koje imamo u praksi, a to je, kaže, El ilmu znanje o, znači, uh, znanje o robi koja se kupuje i o, o, o, o novcu sa kojim se plače. Kako znanje? Znači, Sada se misli po znanje. Da se zna tačno šta se koliko kupuje i da se da tačno, zna tačno koliko to vrijedi. A ovo u praksi imamo, jel, imamo ovdje prekršaj sa strani to tako zvanog garera, da se uđe u neku vrstu poslovanja gdje se ne zna završiti, ne zna koliko ćeš platiti i šta ćeš dobiti. A to je, jel, u šarijetu zabravo, doće na posljednje život, znači dođe tako zvani garer, ne znaš, jel, u što si ušao i šta dobijaš, šta gubiš sa tom vrstom poslovanja. Uh, onaj koji vrši kupo prodaje on mora biti načisto koliko nešto košta i šta kupuje zašto je to bitno u šarijetu? Zato ako se to ne izdefinišu prilikom kupo prodaje dolazi u situaciju da se posvađaju, da zagužvaju ili odvede to i dalje jel? Da, se, uh, da imaju namjer da da jedan drugima osvijete, da ubiju jedan drugo i tako dalje u šarijetu došla naredba da se zna ono zna se tačno osobinovno što se kupuje i da, da zna se tačno koliko košta, da to ne bi odvelo u sukobine prijateljstva. Znači, ovo, sa ovim, ovim šarstom se želi hajr onima koji vrše kupo-prodaju. Znači, ovo čisto imamo ovdje prekrišaj u praksi, poput jedno klačno prekrišaja koji imamo recimo ko ljudi na selu. Dođe čovjek da radi sa traktorom nekom nešto, da uzori pobrnaju, slome slično i Uđe njemu pita ga ovaj koliko kaže ma ne skiraj se ban. Dogovaršemo. Liči liči to. I uđe i uradimo posao. Kad je uradio posao kaže kolkovanjem kaže 30 50 man. Aj kaže skupa je to zar nije el kod drugi je 20, 2 kona. Pa godno je volko. Šta će sad ovaj? Da je znao da me na početku rekao da će biti 50, ne bih mu rekao što da mu radi to. Ne bih mu rekao to mnogo skup način nekog drugog. I onda sad, znači dolazi u su sukob, ili da mu kaže, znači zavisi sa ko je od njih, je li više ovaj, lopovo potrebao najljepši izrad. Ja. Ova kaže, ne dam ja više, to ne vredi više od 20 od ako se je akcija, ako hoćete da se bivimo, bit se. Ova kaže, šta je 20, ja sam ovako, sači tako, i onda sad dovodi u su, sukob, naravno dovodi sukob, ja. jer se nisi na početku. A ovakve je vrsta kupa-prodaje, znači imate koliko hoćete. Da nešto uđu, rade, na kraju ka treba to izdefinisati, oh, koži ti mene zavali pravo. I onda dođu u sukob, svađaju se, tako dalje. Zašto? Zato što prekrštili su ovaj, ovaj šart. Da ulazi na, uh, uh, uh, vidku, znači u bilo vidku bilo koji vid kupopredaje, znači jasno se zna koliko košta i jasno se zna šta kupuje. Uh, sad da navodimo ovdje znači primjera, imate koliko hoćete, kako se napravi prekršaj ovdje u ovom trećim šartu. Uh, to što stiže šatu znači rekson da ćemo samo naći lagano preći na brzindu samo da da imamo uvide o tome šta bi čovjek trebao da zna o osnovne stvari kada vrši kupoprodaju